wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadithi hadith muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar aywa al ikhwatu fillah ma'asyarul muslimin alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali duduk bermajlis di dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang duduk bermajlis dengan tujuan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka mereka mendapatkan berbagai keutamaan dari ketenangan, kebahagiaan demikian pula doa para malaikat dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ايها الاخوه fillama asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita terkait dengan auliaur rahman dan auliaus syaitan yaitu kekasih-kekasih Allah yang Maha Rahman dan kekasih-kekasih syaitan telah kita bacakan keterangan dari al Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bahawa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah taala adalah al muminun al-muttaqun, al-mutamassikuna bil kitab wa sunnah. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang berpegang teguh dan komitmen dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kekasih-kekasihnya tersebut dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya apa yang dinukilkan oleh penulis di sini di dalam surah Yunus pada ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman ala inna aulia Allahila khaufun alaihim wa yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak merasa takut mereka pula tidak bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Lagi mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut dan rasa sedih. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan Yakni dari rasa takut yang Mengancam Dan rasa sedih Yang Sesuatu yang luput dari mereka Atau rasa takut dari Apa yang mereka Cemaskan Dari Orang-orang yang mereka tinggalkan Selama Mereka itu Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pasti Allah Ta'ala akan Melindungi dan menolong mereka Dan sebaliknya Orang-orang yang telah mendahului kita Dari orang-orang yang Beriman dan bertakwa kepada Allah Maka tidak perlu kita takutkan pula Akan nasib mereka Di sisi Allah Ta'ala Baik di alam kuburnya Terlebih-lebih di Yawmul Qiyamah Walhasil barakallafikum Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mereka itu merasakan takut dan tidak pula sedih Dari segala apa yang mengancam dan dari segala apa yang luput Darinya Baik di dunia ataupun terlebih-lebih di yaumul qiyamah Kemudian barakallafikum <tuh> Di dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wali-wali Allah itu berada di dalam Cahaya Allah Taala. Adapun musuh-musuh Allah dari kalangan kafirin dan berbagai jenisnya, mereka itu fitdulumat berada di dalam kegelapan, berada di dalam kegelapan yang dahsyat, baik kegelapan dunia ataupun terlebih kegelapan di akhirat. Ehwani Fidin Maashir Muslimin Rahimani Warahimah Kamilah. Demikian pula kita telah Menukilkan hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Yang merupakan dalil Yang Sering disampaikan Oleh para ulama kita terkait Dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka itu adalah orang-orang yang Mendekatkan diri kepada Allah Dengan yang wajib-wajib Demikian pula menambah Dengan yang sunnah-sunnah Naam من آذني ولياً فقد آذنته بالحر، وما تقرب إلي عبد بشئ أحب إليه مما افترته عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتشه بها ورجه الذي يمشي بها، ولا سألني لو لو لو عطينه kata Allah Ta'ala dalam hadithul Kursi bahawa barang siapa yang memusuhi kekasihku, berarti sungguh dia telah membuka permusuhan terhadapku. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang aku paling cintai, melainkan sesuatu yang aku wajibkan terhadap mereka. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah-sunnah, melainkan, Hingga aku mencintainya Dan ketika aku mencintai hambaku Maka aku akan Selalu menolongnya Dengan menjadi Pendengarannya yang dia pakai mendengar penglihatannya yang dia pakai melihat Tangan yang dia pakai memegang Dan kaki yang dia pakai berjalan Maksudnya Selalu ditolong oleh Allah Selalu dalam Perlindungan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jika dia meminta maka pasti aku akan berikan Dan jika dia memohon perlindungan Pasti aku akan melindunginya Dijelaskan para ulama kita bahwa uh, Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap kekasih-kekasihnya Sekali lagi yang mereka itu adalah Komitmen dengan yang wajib-wajib Dan yang sunnah-sunnah Menambah dengan yang sunnah-sunnah mereka di dalam jaminan Allah pasti dikabulkan permintaannya Para ulama menjelaskan bahawa pengabulan Allah Dari kekasih-kekasihnya yang berdoa meminta Itu ada tiga bentuk Boleh jadi Allah langsung berikan di dunia Ataukah Allah Ta'ala menundanya di hari kiamat sebagai tabungannya ataukah jenis yang ketiga adalah Allah taala melindungi dia dari segala kejelekan atau keburukan dalam kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut di dalam riwayat yang sahih Bahawa Allah taala mengabulkan doa hamba-hambanya kekasih-kekasihnya itu dengan tiga bentuk tersebut imma yu'tiyahullahu fi hadzihid wa imma ayyadakhirahu Allahu fil akhirah au ayasrifa anhu su'a mithlahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh jadi Allah berikan langsung di dunia dikabulkan langsung boleh jadi Allah jadikan sebagai tabungannya di yaumul akhirah atau dengan jenis ketiga Allah taala palingkan dia dari kejelekan semisal dengan doa yang dia panjatkan demikian barakallahu fikum sehingga Ukuran kecintaan Allah Ta'ala bukanlah ketika hamba itu diwujudkan permintaannya langsung di dunia. Ketika tidak diwujudkan berarti dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak demikian timbangan dan ukurannya. Demikian Barakallahu Hikm. Oleh karena itu kita mengetahui bagaimana para Nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai jenis ujian. Seperti Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan penyakit yang ratusan tahun. Naam, bukan berarti Allah tidak mencintainya. Bahkan sebaliknya, mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kemiskinan dan kefakiran. Bukan berarti Allah tidak mencintainya sampai-sampai beliau mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar demikian barakallahu fikum ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya bahkan itu menunjukkan berbanding lurus dengan kekuatan imannya sebagaimana dalam sabda beliau inna ashaddan nasi azaban al-anbiya summa al-amsal fal-amsal Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya Yang paling dahsyat Siksaannya Yakni ujiannya, bebannya di dunia Adalah para nabi Kemudian setelahnya dan setelahnya Sehingga barakallahu hikm Justru ujian itu Adalah Berbanding lurus dengan Kekuatan iman Dari hamba-hamba Allah, dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam kehidupan dunia ini oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti Allah taala berfirman, "Am hasibatum antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massathuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian menyangka masuk surga sementara Allah belum menguji kalian sebagaimana Allah telah menguji orang-orang terdahulu berupa al-ba'sa wad-dara, kesempitan, kemadaratan dan berbagai jenis ujian. Barulah setelah itu kalian bisa masuk surga. Setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasibannasu yutroku yaqulu amanna wa hum la Dalam ayat yang lain apakah manusia menyangka bahwa mereka itu beriman lalu mereka tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu Walhasil, sebagian manusia menganggap ujian itu adalah kebencian Allah, atau kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebaliknya barakallahu fikum. Ujian itu ketika seorang hamba bertambah kekuatan imannya, maka ujiannya mestinya akan semakin bertambah pula. Dan itu merupakan sunnatullah barakallahu fikum. Sehingga sebagian para salafun salih, ketika mereka merasa tidak mendapatkan banyak ujian, tidak mendapatkan ujian, mereka mempertanyakan Penambahan atau kekuatan imannya Karena Allah Ta'ala telah berfirman Di dalam Al-Quran Demikian pula hadith-hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula ujian dari Para orang-orang soleh Naam Barakallahu Fikum Oleh karena itu Kita mendapati dalam sejarah Orang-orang yang Berteguh Memiliki tekad yang kuat di dalam mendakwakan agama Allah Mesti mereka diuji bahkan di dunia Mereka dipenjarakan, dicambuk Dan berbagai ujian lainnya Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibnu ibn Taymiya, rahimahullah Dan para ulama-ulama yang lain Mereka diuji oleh Allah SWT Dengan ujian di dunia ini Dipenjara, dicambuk Tidak sedikit dari mereka yang meninggal di dalam penjara Naam, disebabkan karena dakwah yang mereka tegakkan dalam membela, menjelaskan mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala demikian barakalafikum maka disebutkan oleh asyikh rahimahallahu ta'ala juga dari sabda nabi kita salallahu alaihi wasallam terkait dengan wali-wali Allah Kata beliau Innama waliye Allah Wasalihul mu'minin Bahawa perwalianku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga orang-orang solehnya dari Kaum mu'minin Maka perlu diketahui bahawa Orang-orang yang beriman sesama mereka Adalah perwalian Sebagian dengan sebagian yang lainnya Mereka saling mencintai Mereka saling menyayangi Bukan karena tali ikatan nasab bukan karena harta benda bukan karena jabatan tapi mereka saling mencintai saling menyayangi karena agama Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an dan Sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau bukan karena agama Allah maka niscaya mereka tidak akan berkasih sayang mereka tidak akan mencintai atau membenci akan tetapi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidaklah mereka saling mencintai melainkan karena agama Allah, demikian pula tidaklah mereka membenci melainkan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan dalil di dalam Al-Qur'an apa yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah at wal mukminun wal mukminat Ba ba Bahawalhumauliyahu bahwa orang-orang yang beriman, lelaki dan yang perempuan, sebagian mereka adalah kekasih, sebagian yang lainnya itu karena di atas keimanan. Karena di atas keimanan, barakahlovikom. Oleh karena itu, disebutkan oleh Nabi kita saw bahwa Inna awthaq al-Islam atau aur al-Iman al-hubu fi wal-buqdu fi Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat dalam Islam Adalah mencintai karena Allah menci Membenci karena Allah Bukan karena sekali lagi Sekedar kerabat nasab Atau karena harta Atau karena jabatan dan lain sebagainya Tetapi yang merupakan keimanan Merupakan Islam yang kuat Adalah Benci cinta dan benci Karena agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah Maka itulah yang paling kita cintai Dan siapa yang paling kufur dengan Allah Maka itulah yang paling kita benci fikum. Demikian yang wajib Bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Orang-orang yang seperti ini cemburu kepada Cemburu kepada mereka Para nabi dan rasul dan juga para syuhada sebagaimana yang telah kita bacakan dari hadis yang telah terdahulu. Yang dinukilkan oleh As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Iaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang disohaikan oleh para ulama. Nah, ada orang-orang yang para nabi dan syuhada cemburu disebabkan karena prinsip yang mereka tegakkan tadi. Sampai-sampai para sahabat bertanya, Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan, hum kau muntahabu biruhi lah ala qairi arham baynahum, walamwal yata'atounah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Taala, karena agama Allah Taala, bukan karena ikatan kerabat rahim, bukan pula karena harta yang mereka saling memberi. Maka tidak, tetapi di atas keimanan dan keislamannya. Maka demi Allah wajah mereka itu memancarkan cahaya Mereka berada di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak takut dan tidak sedih Barakalafikum Ini menunjukkan keutamaan bagi mereka orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut Dan mereka menjadi kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Barakalafikum Selanjutnya, ikhwanifiddin, ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyik menjelaskan tentang jalan. Di, ada pertanyaan yang dilontarkan di sini terkait dengan wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Pertanyaannya, hal bayna al-hal bayna al-haqqi wal-batil tarikon wasata. Ya tlubu hunnasu apakah antara jalan kebenaran dan kebatilan ada jalan yang tengah ada jalan yang pertengahan yang diinginkan oleh manusia atau yang dicari oleh manusia maka dijawab oleh beliau rahimahullah laisa hunaka tariqun wasat bainal haqi wal batil yahtaruhunnas li anna Allah taala hasar ad-dhalal wal batil fi siwal haqq tidak ada di sana jalan pertengahan antara kebenaran dan kebatilan. Disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam menjelaskan atau membatasi jalan itu hanya ada dua. Yaitu jalan kebatilan dan jalan kebenaran. Selain daripada itu tidak ada yang di tengahnya Allah taala berfirman dalam surah Yunus pada ayat yang ke-32. Fa madza ba'dal haqqi illal dhalal. Naam, Allah taala adalah rabbukumul haqq, rabb kalian yang hak. Fa madza ba'dal haqqi lad dhalal? Maka adalah, adakah setelah kebenaran itu jalan kesesat? Maka tidaklah setelah jalan kebenaran itu melainkan jalan kesesatan. Sehingga di sini Allah Taala membatasi dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kebatilan atau kesesatan. Tidak ada yang ketiga. Barakahalafikum. Nah, maka orang-orang yang komitmen di atas Al Quran dan Sunnah Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah yang berada di atas al hak. Adapun orang-orang yang melenceng dari keduanya. Mereka itulah berada di atas al-dhollal. Oleh karena itu, ketika Nabi kita saw dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, suatu hari Rasulullah saw menggaris garis yang lurus yang panjang. Kemudian beliau menunjuk garis lurus panjang itu hada sirati, hada siratu mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu, Rasulullah menggaris garis-garis kecil di kiri dan kanannya. Kemudian menunjuk hadihis subul. wa ala kulli sabilin minha syaitonun yada'u ilaiha. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Ini adalah jalan-jalan sempalan. Pada setiap itu, jalan tersebut ada syaitan yang memanggil-manggil yang Menyeru manusia yang ada di atas jalan yang lurus tadi untuk terjerembab, tergelincir. Namm. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Taala di dalam suratul An'am ayat 153. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَأَنَّ هَذَا شِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَتَبِعُهُ وَلَا تَتَتَبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دَالِكُمْ وَصَوْكُمْ بِهِ la'allakum tahtadun Allah taala berfirman wa anna hadha sirati dan ini adalah jalanku yang lurus. Kita perhatikan ketika Rasulullah menggaris garis yang panjang. Kemudian di kiri kanannya garis-garis pendek, kemudian membacakan firman Allah taala ini. ini artinya apa? Beliau menafsirkan firman Allah Taala di dalam surah al-nam 153 apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim ya satu jalan yang lurus yaitu al-Quran dan sunnah ada pun jalan selain dari itu adalah jalannya syaitan yang kalau kalian menyempal dan masuk di jalan-jalan kecil itu tadi selain jalan satu jalan yang lurus ini Fatafarrokobikum ansabiili, maka engkau akan terpecah, sehingga engkau membuat perpecahan di dalam tali Islam, di dalam dinul Islam. Fatafarrokobikum ansabiili, dzalikum wasaum bihilalakum tahtadun. Itu wasiat untuk kalian. Mudah-mudahan kalian mau mengambil petunjuk, mau mengambil hidayah. Maka Barakallahu'alaikum dalam ayat yang mulia ini Rasulullah menafsirkannya dan menunjukkan pada kita Bahawa orang-orang yang membuat perpecahan dalam Islam Bukanlah orang-orang yang berkomitmen di atas Al-Quran dan Sunnah Tetapi orang yang membuat perpecahan dari, dari Islam Adalah orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu'alaihi wa alihi wa salam. Demikian Barakallahu'alaikum Terima dan ini tentunya di dalam menjaga tali ikatan Islam yang kokoh, tali persatuan Islam ini membutuhkan juhud yang besar, membutuhkan kesungguhan, yaitu di dalam mengenal dakwah para salaf yang telah menempuh jalan tersebut dari kalangan para nabi, kemudian sedekin. Syuhada' dan solihin. Di dalam hadis, Nabi telah mengisyaratkan kepada kita, Bahawa, Manusia terbaik, Di zamannya, Yang benar-benar komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah, Itu adalah, Kata Nabi SAW, Khairun nasi qarni, Thumma alladina yalunahum, Thumma alladina yalunahum. Mereka itu adalah di zamanku, manusia di zamanku. Ini para sahabat. Kulafur Rashidin, Al-Asyara Al-Mubashari Nabil Jannah. Sepuluh sahabat yang masuk surga. Kemudian orang-orang yang berbayat di Bayatul Ridwan. Orang-orang yang hijrah ke Habasya. Kemudian hijrah di negeri-negeri yang lainnya. Hijrah di madinah Dan seterusnya dari para sahabat. Al-Muhajirin, Wal-Ansar Mereka itu manusia yang terbaik Yang mengamalkan dan komitmen Di atas Al-Quran dan Sunda Maka sepantasnya kita mengenal mereka Dan mengikuti Islam mereka Karena Nabi SAW telah Mengarahkan kepada kita Membimbing khairun nasi qorni Thumma ladhina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah Di zamanku Para sahabat, kemudian setelahnya Yaitu para tabi'in Kemudian setelahnya lagi para tabi' tabiin. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu saling mewarisi secara estafet dari generasi kepada generasi. Ini yang penting untuk kita mengenal manusia-manusianya di zaman tersebut. Generasi yang terbaik adalah para sahabat, generasi yang terbaik setelahnya adalah para tabi'in, murid-murid sahabat dan generasi setelahnya adalah para tabi' tabi'in. Bagaimana mereka menjalankan keimanan dan keislaman mereka. Oleh karena itu barakallahu dalam hadis yang sering kita bacakan bahkan selalu kita baca di muqaddimah di setiap majelis-majelis bahkan di khutbah-khutbah aid, di khutbah-khutbah Jumat ah, kita selalu membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi wa sunnatil khulafair rasyidin al-bahdiyyin, 'azdu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atiy dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Selalu kita membaca perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan <tuh> perpecahan yang terjadi dalam tubuh Islam setelah juga menjelaskan perpecahan dari tubuh Yahudi dan tubuh Nasrani terjadi pula perpecahan dalam tubuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan dan membimbing kita berpegang teguhlah kepada ma ana alaihi wa ashabi. yaitu apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku. Maka barakallahu fikum seluruh dalil-dalil saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka kita wajib untuk mengokohkan tali Islam kita. Dan menjauhkan diri dari perpecahan Adalah kembali kepada Sunnah Orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Bahkan disebutkan oleh Allah Ta'ala Di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Di antaranya adalah Ketika Allah Ta'ala menafsirkan Sendiri Suratul Fatihah Iaitu ucapan kita Ihdina siratul mustaqim Tunjukkan kepadaku Ya Allah jalan yang lurus Tunjukkan kepadaku Ya Allah, jalan yang lurus. Selalu kita minta dalam membaca suratul fatihah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Jalan yang lurus itu adalah, Siratul ladhina an'amta alaihim. yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, Ya Allah. Perhatikan. Dalam suratul fatihah. Indunya Al-Quran. Ummul kitab. Kita meminta minimal 17 kali dalam solat lima waktu kita. Ihdinar syarotal mustaqim. Tunjukkan kepada aku ya Allah jalan yang lurus. Allah menafsirkan jalannya yang lurus itu, iaitu jalannya orang-orang. Ya, jalannya orang-orang. Al ladina an alaihim, ghairil maghdu bi alaihimaladzalil. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Allah menafsirkan sendiri dalam suratul nisa ya siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Allah sebutkan Allah tafsirkan sendiri di dalam suratul nisa alladzina an'ama Allah 'alaihim minannabiyin was-siddiqin wasyuhada wa-salihin yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi yang pertama siddiqin yang kedua orang-orang jujur Sedikin, ya. Sahabat dikenal seperti Umar bin Khattab. Secara khusus Sedik. Begitu pula Aisyah binti Abu Bakar Sedik. Disebut dengan Sediko istirahat Rasulullah SAW. Maryam wanita Sediko dan seluruh para Sahabat. Mereka adalah Asdeko orang-orang yang jujur. Barakalawwikum. Maka siapa yang dimaksud oleh Allah? orang jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka dari, dari kalangan para nabi dan siddiqin. Kemudian yang ketiga syuhada dan yang keempat Allah. yang keempat adalah as-solihin. Para nabi mendahului kita barakallahu fikum. Para siddiqin juga telah mendahului kita dan para syuhada telah mendahului kita semua. Maka wajib kita mengenal mereka untuk membenarkan Islam kita dan agar Islam kita ini kokoh dan tidak berpecah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam suratul Anam ayat 153, fatafarruqu bikum an sabili dzalikum wasaakum bilallakum tahtadun. Kemudian as-solihin yang Allah sebutkan as-solihin adalah generasi yang mewarisi mereka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat mereka disebut orang-orang salehin yang masih hidup yang mewarisi golongan-golongan tersebut barakallahu hikm. dari karangan para ulama yang masyhur dan ma'ruf dengan uh, dakwah mereka dengan dakwah dan karya tulis mereka yang komitmen di atas Al-Qur'an dan Sunnah nah kemudian menjelaskan lawannya dari syirik kufur, kemudian lawannya sunnah adalah bid'ah, lawannya mungkar adalah hak dan seterus dan seterusnya barakah lipikom. Mereka itu komitmen tidak diam. Hadapun orang-orang yang diam yang tahu kebenaran mereka itu bukan orang-orang yang solihin ataupun soleh pada dirinya tetapi mereka bukan orang-orang yang muslihin. Orang-orang yang muslihin disebutkan oleh Allah Taala di dalam Al Quran tidak cukup soleh saja. Pada dirinya, namun dia harus menjadi orang-orang yang muslehun. Dengan sebab itu azab Allah Taala tertunda, tertunda. Jadi azab Allah itu ditunda bukan karena orang-orang soleh, tetapi orang-orang yang musleh. Ya, wamakaanar Robuka muhlikalku Robidulmin wa ahlulha muslehun. Ya, di dalam ayat Al Quran, dalam beberapa ayat di dalam Al Quran, tidaklah Allah membinasakan suatu negeri kalau di negeri itu ada hamba-hamba Allah yang muslihun. Allah tidak mengatakan solehun, ya, tapi muslihun. Beda. Muslihun, dia bukan soleh pada dirinya saja, tapi dia mensolehkan orang lain. Yang ni dia berdakwah, dia memberi nasihat, dia tidak diam. Inilah orang-orang yang diridoyi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menjadi sebab ditundanya azab Allah. Adapun orang-orang soleh saja, namun dia diam. Walaupun dia komitmen dengan yang wajib-wajib, yang sunnah untuk dirinya sendiri, azab Allah tidak tertunda karena sebab mereka. Oleh karena itu Nabi saw telah menyebutkan dalam hadis barakahalafikum, ya, bahwa yang uh, keberadaan orang-orang soleh itu tidak cukup menunda azab Allah, tak sampai adanya orang-orang yang muslehun. Kemudian Allah subhanahuwataala uh, enam kemudian Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut yang telah saya bacakan tadi. Nama kan Robuka Muhlikal Qur'abidul Min Wahluha Muslehun. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab suatu kaum kalau penduduknya itu orang-orang yang Muslehun, iaitu yani orang-orang yang soleh pada dirinya dan mensolehkan orang lain makanya dalam hadis yang juga berulang-ulang saya nukilkan eh uh, afwan saya lupa kalau tadi sudah azan. Sudah masuk waktu Isya. Labas saya akhiri dengan hadis uh, yang dikenal dengan hadis ghuraba orang-orang yang asing yang mereka itu dijamin surga, thubalil ghuraba surga bagi orang-orang yang asing itu. Para sahabat bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan Alladina yuslihuna inda fasadinas. Ini dalam salah satu riwayat, yaitu orang-orang yang memperbaiki manusia di tengah-tengah kerusakan yang terjadi. Jadi mereka berdakwah, barakalafikum. Ini yang disebut dengan al-gurba. Demikian, Wallahu taala akalmu. Besoab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, barakalafikum. Kita cukupkan dengan kefara majelis. Semoga yang keliru itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa dan bersumber dari saya pribadi kemudian dari syaitan dan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala wallahu taala a'lamu bis-shawab subhanakallahumma bihamdik <Sessizuk> asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu akhiru da'awani alhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh